Mfahamu alo ise ngabunga. Mfano haliso matatizo ni daraja la kufukia. Mwandaaji ni Denisi Mpagazemi minaitua Ananias Edgar. Katika makalazetu nyingi, tumikuwa tukisistiza matatizo nidorajia lakufukia, yanapokuwapata ustokenduki, badala yake koma nayo hadi kileweke mana sponji haywezi kauka hadi kamuliwe. Katika makala hizo tumikuwa hatu yakoleta kesi stadi kuthibitisha hilo, sasa leo tunakuletea kisa kimwilia, ne kisa Charlesenga bunga wa Congo. Tutaona kwa jinsi buwana mdogo huyu alivokamuliwa na udikteto mwabutu sese seko kukunguendwa za banga. Hadi kuibukia Australia aliku ngara kita aluma na kupada scholarship wa milione shilingi kusomea degree mbili kwa wakati moja. Hivi tunavosema andiyo yuko chuoni. Tengine bila vita Australia wasingejua wezo huyu dogo. Wezo wakukoya miti miwili kwa wakati moja. Kwa wakati moja. Aloise Ngabunga alizaliwa nchini Kongo diarasi katika kijiji cha kiliba mwambao mwaziwa tanganyika jimbo la kivu kusini. Ni mtoto wa mze Elias Ngabunga na bitatu Ngabunga wa kabila la wafurilu. Kwao, wamezaliwa watoto sita. Baba yake alikuwa mtumisho kiwanda cha sukari cha kiliba, hata hivyo okibarua cha baba yake kiliotanyasi baada mwabutu na kabila kuingia vitani, Iki bidi wa miuvira kuganganja. Ilikuwa nimwakrefu ni miatisa tisina sabahiyo dogo ndoa na miaka mitatu tu. Hai, maisha bwana, wakati wewe katika umri huo una lazima ishwa kuniua uji, moyanza kuna lazima ishogukimbia vita. Huko vira, ilikuangumzana kubabayaake kupata kazi hivyo akanzakuza kunimtani ili kuendesha familia yake. Mama yao nae hakumuacha mumi wake, aliendelea kukoma nae huko kifanya kazi za kilimo. Mama alikuwa na kipato kikubwa cha kuendesha familia na wala hakumtangaza mumi wake kama wanavofanya wanawaki wa jinga wa siku hizi. Ukishi watuji andaye kutangazo, hadharani kama tangazo wa kifo. Uta tangazwa? Kwanzi ya mtaani hadi ukweni kwamba unamtesa mtoto wao kumbe ni maisha tuya meyumba. Haya, ndio mzara yakuaramia watu wa sio maisheni kupanda na kushuka. Wakiwa uvira, Aloysie aliperekewa shule amevaviatu na uniform zilizononuliwa na mama yake na hakuna lyeguwa. Aloysie na dadaza ke busi mena kiza wadi tembea kilomete shirini kunda shule kila siku. Jiani walibama mbaya watu, karanga papa ina na nasizawa tu. Hili ni jambula kawaida kwa wanafunzi tuliosoma sentika yumba kuiba vitu vya watu. Na kumbuka wakati nilivoga sekundario level, kuna mbibi wa watu alituvamia kunya kipindi darasani. Na hakaanza kulia mbele ya mwalimu wakisema, mwalimu, wanafuzi wakumidi mbimi wea kufichafu sana. Ah, he, basi toka siku hiyo, ukawani umwendo mdundo wa maneno na utani kwamba uminibia fichafu sana. Buwanawee. Ndiyo mana mgogo anasema ni hatari kupanda miwa karibu na shule. Sio shule za skulubasi ni shule za skulufuti. Mwaka, elufumbiri na tano mama yaki Aloisi alifariki dunia. Familia ikaanza kula msoto kwa sababu mama ndiyo likuwa dereva familia kwanzia jikoni hadimezani. Baba yao hakujua chakufanya mana muda mwingi yaliutumia kupinge maji. Mungu alimsaidia kampa mwanamuke mwenyakiri, kifu cha mki waki ndio kikazidisha pombe hadia kashindo kwa udumia watoto waki wanafunzi. Watoto wakanza kuishi kwa ndugu kwa mzungu kustail, mwaka huu kwa shangazi, mwaka ujau kwa mjomba, mwaka mwingine kwa binamu na kisha kwa babu, maisha kazidi kwa hofyo kabisa, maisha ya kinaloise yalikosa latha duniani. Mwaka elfu mbili na nane vita nchini Kongo ilinuka, Aloise na ndugu zake Kiza, Rachel na Kaboto wakaungana na wa Kongo enzao kuhikimbia nji. Wakaibu kia Uganda kwa Museven, waliishi kunye kambia wakimbizi iliitua kambia na kivale, kambini maisha yalikuwa mchaka mchaka chinja. Pamuja na changamoto zote huko kambini, Aloise aliendelea na masomo katika shure na kivale, huko alipiwa umunita gabisa. ハタ、アリポジュンガナ・コワヤピア、リチャグリワコワ・コワヤ・マスター、ドゴンアニ e タヤ・ウォンゴズム・ユエ、マイシャー・ヤ・カンビニ、ヤリコワ・マグウムサーナ。 Aluise yana sema nilianza tumikiwa wa Somalia ili nipatichakula na mavazi. Kambi hasiga winguo alikuwa na osha masahani na mavazi wa Somalia wakati mwingine chakula rico peo na yueni chesiyara haki kutosha kwa sababu yuo eni chesiyara simama yao. Kambi ni Aluise yana sema alikuonywa maji machafu halafu kulikuwa na walozi wengi hivi kwa nini mara nyingi uchawi na kule ya mahali pengine? Wewe zikuskiyauchawi uzunguni. Kwa sababu Mungu si odhini simpaga zewa mwa kwa kifumbeli na kumina moja. Shangazi yake aliyekuwa naishi Australia alimpelika loisi na dogo zake nchini Australia wakapumua. Shangazi nae alifika Australia kwa sababu yavita vyama kwa kifumbeli na tano akawa kumbuka watoto wakaka. Shangazi alichukua watoto tuba ba wa loisi libaki Uganda akipambana na pumbi zake. Kwa sasa mzea na watoto wawili kwa mke mwingine alijitualia mwakelfu mbili na kuminatano, maana imiandikwa maisha lazima ya indele. Huko nchini Australia, Aloise alijifunza kiingereza palimilipera State High School, kabla ya hapo alifahamu kiganda na kiswaili cha Kongo. Miezi mitatu baada kujifunza kiingereza, Aloise alijiunga na Red Bank Plains State School, huko akachanguliwa kwa kakamkua shule hiyo. Akandika rekodi yako mu Afrika wakwanza kupata nafasi hio ili wanzi shuwamwakrefuni mia titha thema nasaba matatizo ni daraja la kuvukia. Kadika mtieno akumaliza shule alikuwa katika onafunzi miamojabwa rachini Australia na kupewa scholarship ya euro efu shina sita saa na milioni sabini za Tanzania na nafasi kusomea mechanical engineering kadika choki kucha Queensland. Kwa sababu ya wezo mkubwa liyokuwa nao katika masomo, pale Queensland University, alisoma semista moja tu. Kisha kaenda Griffith University kusoma degree mbili kwa wakati moja. Yani degree ya political science na international business, anasema na soma degree mbili kwa wakati moja, ili apatefusa nyingi. Siku hizi, ukiwa na degree moja tu, sio vizuri kwa sababu ukuna ushindani mwingi sana katika kari na eshurina moja. Kuanzia muakrufumbelini nakumina saba hadi muakrufumbelini nakumina nane alichaguliwa kwa rais wa Griffith University African Students Association, nakomuasibopia wa Queensland African Communities Council. Kuanzia muakrufumbelini nakumina nane hadi muakrufumbelini nashirini, ana maliza degree zake mbili, machi muakrufumbelini nashirinambili. Na ya aloi se ya kumengisa na. ラキニココマリゼア、アロイセナセマ、アナワペンダサナヴィジャナオヴィラ、ヴィカヴォ、ゴマナコングヨテコジュムラ、ナカムウェ、ムシカテタマ、マパンバノ、ラスマヤイデレ、コング、ネヴァギヴァップ、ナホオ、ニョムウィシオ、ワマチャチ、アロイセ、ヌガブング、 Kama na wewe unaushuhudi matatizo ni tatizo na una penda kuashirikisha watu ngi, niku Dakota tama yanapowafika mambomazito basi nitumiye kisai choko wa sababu anza na ala makujumlisha mbili tano tano, saba tano tatu sita sita tano ne na ne ne wako nimwalimbdeni simpagazi muhenga wakarne shirunamodzi na mimi hapa kabisa na itoa anani as Edgar. こしわり。